Nyolcadik fejezet Az első nap nem történt semmi. Azon az éjszakán Kepstick Dandártábornok John Prestonnal a Védelmi minisztériumba ment, amíg a munkatársak aludtak és ellenőrizték, hány fotókópját küldtek szét. Hét darab készült. Hármat George Berenson küldött tovább, kettőt-kettőt két másik fejes, akik megkapták az aszkenzió jelentést, a negyedik egyet sem. A második este Mr. Berenson valami furcsát tett. A figyelők jelentették, hogy elhagyta a belgrávian lépő lakását, és betélte telefonfülkébe. Azt nem látták ugyan, hogy milyen számot hívott, csak néhány szót beszélt, letette a kagylót, és visszasétált. Miért ez ilyesmit valaki gondolta Preston, akinek otthon kiváló működő telefonkészüléke van, amit ő is bizonyíthat, hiszen lehallgattatja. Csütörtökön a harmadik napon George Berenson a szokott időben lépett a minisztériumból, taxiba ült, és St. John's Woodba ment. Ennek a falusias jellegű köstégnek a főutcáján volt egy fagylaltozó kávézó. A védelmi minisztérium tisztviselője bement, leült, és rendelt egy fagylalt a ház specialitását. John Preston a Corskrid alaksori rádiószobájában ült, és hallgatta a figyelőbrigád vezetőjének a jelentését. Az A-brigádot irányító Lance Stewart volt az. Két emberem van benne, mondta, és másik kettő idekint az utcán, meg az autóin. Mit csinál bent, kérdezte Preston. Nem látom, mondta a Stuart. Meg kell várnom, amíg bent lévő embereim megmondják. Az alkóvban ülő Mr. Berenson éppen a fagylatkehét eszegette, és a déli telegráf kereszteltvényének utolsó kockáit öltötte ki. Az újságot a táskájából vette elő. Nem figyelt oda a sarokban turbékoló, farmerbe öltözött fiatalokra. Harminc perc múlva tisztviselő kérte a számláját, fizetett a pénztárnál és távozott. Újra az utcában szólt a rádióba Lance Stewart. Az én két emberem bent maradt. Megy végig a fő utcán. Azt hiszem, hogy taxit keres. Most már látom a két emberemet odabent. Fizetnek a pénztárnál. Meg tudod kérdezni tőlük, mit csinált odabent, kérdezte Preston. Volt valami különös az egész epizódban, gondolta. Lehet, hogy ott különleges a fagylalt, ám rengeteg jó fagyizó van egyenes vonalban a minisztériumtól Belgráviáig. Minek elmenni a régenc pártól északra a St. Johns útba egy fajdaltért. Stuart ismét beszélt. Jön egy taxi, leinti. Vár, itt vannak a benti embereim. Az adásban szünet volt. Aztán azt mondják, megette a fajdaltját és kidöltötte a déli telegráv keresztrejtvényét. Aztán fizetett és távozott. Hol van az újság kérdezte Preston. Ott hagyta, amikor végzett vele. csak. Aztán a tulajdonos odament és leszette az asztalt. A piszkos kejhet meg az újságot a konyhába vitte. Joe a taxiban ült cirkálnak. Mi csináljunk? Maradjunk vele? Preston dühösen törte a fejét. Harry Burkinsó és a B-brigád már nem követték szőr Richard peters néhány napnyi pihenőt kaptak. Heteken át az utcán voltak esőben, hidegben, ködben. Most csak egy brigád dolgozott. Ha most megosztja a csoportot és szemelő téveszti berenson aki esetleg tovább megy és találkozik a kapcsolatával, Harker Smith eleve nem megnyúzza. Végül határozott. Len, egy kocsi sofőrel kövesse a taxit. Tudom, hogy nem lesz elég, ha Joe gyalog megy, meglép. De a többi emberedet küld vissza a fajdlatozóba. Úgy lesz, mondta Stuart, és kikapcsolt. Prestonnak szerencséje volt. A taxi egyenesen Mr. Berenzon West Andy klubjához hajtott, és ott kirakta utasát. Berenzon bement. De hiszen a kapcsolat odabent is lehet, gondolta Preston. Lance Stewart bement a fagylaltozóba, és záróráig ült egy kávé, meg a The Standard mellett. Nem történt semmi. Zárórakor megkérték, hogy távozzon, és ő úgy is tett. Az utca különböző pontjairól a brigád négy tagja látta, hogy a bolt személyzete elmegy, a tulajdonos bezára, fények pedig kihalszanak. A Cork Streetről Preston megpróbálta megszervezni a fagylaltozó telefonjának lehallgatását és a tulajdonos lekáderezését. Az illető egy bizonyos színyor otti volt, aki törvényesen vándorolt be erdetileg Nápolyból, és már húsz éve, fetetetlen életet élt. Éfére Preston emberei rajta voltak a fagylaltozó, sőt színyor otti otthoni, Swiss lakásának a telefonján is. De semmi eredmény. Preston álmaton éjszakát töltött a Cork street -en. A sztjuártékat leváltó brigád este nyolckor kezdett, és egész éjjel figyelték a fagylaltozót és Benotti lakását. Péntek reggel kilenckor Benotti visszatért üzletébe, és tízkor a fagyizó újra kinyitott. Lenz Stewart és a nappali műszak ugyanakkor álltak munkába. Tizenegykor Stewart jelentkezett. A bejárat előtt egy kis szállító teherautó a Prestonnak. A sofőr szemlátomást egy garonos fagylatos rekeszeket rak fel. Mintha megrendelőnek szállítana. Preston megkeverte huszadik csésze pocsék kávéját. Az álmosságtól lassan kezdett forogni az agya. Tudom, mondta. Már volt szólól a telefonon. Küldj egy kocsit két emberrel a teherautó után. Hegyezzetek föl minden egyes fevőt, aki fajdaltot kap. Jó, de itt csak egyetlen kocsim és két emberem marad itt, engem is beleértve, mondta Stuart. Ez pedig piszakul kevés. A Csárszon éppen árverés van. Megpróbálok szerezni még egy brigádot, mondta Preston. A fagylalt szállított teherautó azon a dél előttön tizenkét címe szállított, mind a St. John's Wood, Swiss körzetébe, csupán kettő egy kicsit télebre, Merile bomba. Néhány megrendelő bérházban lakott, ahol a figyelők nehezen mozoghattak költönés nélkül, de minden címet sikerült följegyezniük. Aztán a teherautó visszament a fagylaltoszóhoz. Délután nem szállított már sehová. Bedobnátok a listát a korkra hazafelé? Kérdezett Juártól Preston. Aznap este a telefonosok jelentették, hogy Berenzonnak négy hívása volt, amíg otthon tartózkodott, és az egyik hívó rossz számot hívott. Berenzon nem telefonált senkinek. Minden szalagra vettek. Kérje Preston a szalagot. A szalagon semmi ugyanús nem volt. Szombat reggel Preston élete legmerészebb húzására vállalkozott. Magnetofont, amelyet a műszakiaktól kapott, és különböző ürügyeket felhasználva fölhívta mindazokat, akik fajdaltot kaptak, és ahol női hang válaszolt a férjed kérte. Szombat lévén egy kivételével mindenkit otthon talál. Az egyik hang egy picigét ismerősnek tetszett. Mi lehetett az, egy kis akcentus? És vajon hol hallotta? Ellenőrizte a lakónevét, de az nem mondott semmit. Rossz kedvűen ebédelt a Cor Street közelében egy kávéházban. A kávénál jutott eszébe valami. Visszament a Cor Streetre, és újra lejátszotta a szalagokat. Lehetséges, nem biztos, de lehetséges. A scotland kiterjed kiterjedt szakértői bizottságai között van egy hangelemző bizottság is, ami akkor jön különösen jól, ha a célba vett bűnöző, akinek a telefonját lehallgatták, tagadja, hogy az ő hangja van a szalagon. Mint hogy az M15-nek nincsen hangenemző laboratóriuma, ezekben a dolgokban a scotland kell támaszkodnia, amit rendszerint a különleges ügyasztály intéz. Preston a lakásának hívta föl Lander nyomozó őrmestert, és Lander megszervezte az azonnali találkozót a szkotlandjárt hangelemző részlegével, még aznap délutánra. Csupán egyetlen technikus tudtak elérni, akinek semmi kedve nem volt otthagyni a meccs de be kellett mennie dolgozni. A vastag szemüveges, vékony fiatalember, vagy féltutasszor lejátszott a Preston szalagjai, leste, hogyan emelkednek és süllyednek az oszcilloszkóp kivilágított vonalai a hangszín és hangány alatt legkisebb változásaira is. Ugyanaz a hang mondta végül. Nem kétséges. Vasárnap Preston azonosította a diplomáciai lista segítségével az idegenes kiejtési hang Fölhívta egy a londoni egyetem természettudományi karándolgozó barátját is, akitől komoly szívességet kért, és ezzel töntette a pihenő napját. Végül pedig telefonált ször Bernard Hemingsnek szörrébe levő otthonába. Azt hiszem, van valami jelenteni valunk a példakét bizottságnak uram mondta. Talán holnap reggel. A példakép bizottság 11-kor össze, és ször Anthony Plum fölkérte Prestont, hogy tegyen jelentést. A hangulat várakozó volt, bár Bernard Bernard komornak látszott. Preston az Askenzion jelentés szétosztását követő első két nap eseményeit igyekezett rövidre fogni. Az érdeklődés fokozódott, amikor beszámolt Benenson különös és igen rövid telefonbeszélgetéséről az utcai telefonfülkében szerda este. Magnóra vették a beszélgetést, kérdezte ször Peregrine Jones. Nem, uram, nem tudtunk eléggé közel menni, felelte Preston. Akkor maga szerint mi volt az? Azt hiszem Mr. Benenson a kapcsolatát értesítette, fölteltőleg kódajelölve az időt és a helyet. Van erre bizonyítéka? kérdezte Sőr Huber Villier a belügytől. Nincs uram. Preston folytatta a látogatással a fagylaltozóban, a déli telegráf otthagyásával és azzal a tényel, hogy az újságot maga a tulajdonos vitte. el. Sikerült megszerezniük az újságot? kérdezte ször pedig nem, uram. Mert ha akkor megrohanjuk a fagylatozót, minden bizonyjal le kell tartóztatnunk Mr. Benotit, és talán Mr. Berenzont is. És Mr. Benotti teljesen ártatlannak varhatta volna magát, aki nem tudta, hogy mi van az újságban. Mr. Berenzon pedig arra hivatkozhatott volna, hogy nagyon figyelmetlen volt. De ön úgy gondolja, hogy a fagylatozóban adta át az iratot? kérdezte először Anthony Plum. Biztos vagyok benne, mondta Preston. Azzal folytatta, hogy beszámolt a másnap éjdelőtti szállításokról a tizenkét megrendelőnek, és hogy hogyan szerzett hangmintát től közödük, valamint arról, hogy Berenzon téves hívást kapott aznap este. A hang, amely aznap este fölhívta és közölte, hogy a készüléke rosszul kapcsolt, majd elnézést kért, és letette a kagylót, azoknak a hangoknak az egyike volt, akik fajdalatot kaptak. Az asztal körül volt. Nem lehetett ez véletlen, kérdezte kételkedve ször Huber -Villier. Ebben a városban számtalan szó kapcsolat fér a telefon, és nincs benne semmi. Velem is előfordul. Tegnap ellenőriztem egy olyan barátommal, aki hozzá tud férni egy számítógéphez, mondta nyugodtan Preston. Annak az esélye, hogy egy 12 milliós városból egy ember bemenjen egy fagylaltozóba egy fagylatkehelyre, abból a fagylaltozóból fagylaltot szállítsanak másnap délelőtt 12 címre, és a 12 megrendelő közül egy téves kapcsolás folytán beszéljen a fagylaltozó emberrel még éjfélig, több, mint egymillió az egyhez. A péntek esti telefonhívás a dokumentum készhezvételét igazolta vissza. Nézzük csak jól értem-e, mondta Sir Perry Jones. Berenzon visszakapta három kollégájától hamis jelentésem három fotókópiáját, és úgy tett, mintha valamennyit megsemmisítette volna. Valójában egyet megtartott. Azt beletette az újságba, és elment a fagylaltozóba. A tulajdonos maga az vette az iratot, műanyag fóliába tette, és másnap délelőtt elküldte a tartójának egy rekeszfagyladba. Aztán az értesítette Berenson, hogy megkapta a küldeményt. Szerintem ez történt, mondta Preston. Az esély millió az egyhez több rengeteg ször Anthony Plumb. Nigel, neked mi a véleményed? Az SCS főnöke fejét rázta. Nem hiszek a millió az egyhez véletlenekben, mondta. A Missang Mangban nem. Igaz, Bernard? Nem, ez szállítás volt a forrástól a kapcsolatig, egy közvetítő, szinyor Benotti segítségével. John Prestonnak igaza van. Gratulálok, Berenzon a mi emberünk. És mit tett, amióta rájött Mr. Preston, kérdezte ször Antoni. Berenzon megfigyeléséről áttértem a tartójának a megfigyelésére, mondta Preston. Azonosítottam. Ma reggel magam is csatlakoztam a figyelőkhöz, és követtem Mérile levő lakásától a hivataláig. Külföldi diplomata. A neve Mr. Jan Maré. Jan? Ez cse nem? kérdezte Sir Perry Jones. Nem egészen mondta Komoran Preston. Jan Maré akreditál diplomata a Dél-Afrikai Köztársaság Döbbent, hitetlenkedő csönd. Sir pedig Strickland olyan kifejezést használt, amelyet a diplomaták ritkán engednek meg maguknak. A fenéve. Minden tekintet Sir Nigel Irvin felé fordult. Ször Nigel Irvin igazán megdöbbentenült az asztal végén. Ha ez igaz gondolta magában, letekerem a tökét. Henry Piner tábornokra gondolt, a dél-afrikai nemzeti hírszerzésnek, az Enni esznek a csöppet sem hiányzó állambiztonsági hivatal, a boss utódjának a fejére. Ha a dél-afrikaiak fölbérelnek néhány rondoni hogy rabolják ki az afrikai nemzeti kongresszus irattárát, az egy dolog. De kémet küldeni a brit védelmi Minisztériumba, az már nyílt hadüzenet. Azt hiszem, uraim, szíves türelmükkel néhány napot kell kérnem, hogy egy kicsit közelebbről megvizsgáljam ezt az ügyet, mondta Sir Nigel. Két nappal később, március negyedikén, azoknak a minisztereknek egyike, akikkel Mrs. Tser bizalmasan közölte, hogy előre hozott általános választásokat szeretne, éppen reggelizett a feleségével takaros városi házukban, a londoni holland parkban. Az asszon nyaralási prospektusokat nézegetett. Corfu nagyon szép hely, mondta vagy Kréta. Nem kapott választ, ezért folytatta. Drágám, meg kell próbálnunk legalább két hétre elmenni, pihenni ezen a nyáron. Elvégre majdnem két éve nem nyaraltunk. Mit szólná a júniushoz? Akkor még nem akkor a zsúfoltság, de az idő már pompás. Júniusban nem, mondta a miniszter, anélkül, hogy fölpillantott volna. De június gyönyörűt üdökozott az asszony. Júniusban nem ismételte a férfi. Bármikor, de júniusban nem. Az asszony szeme elkerekedett. Mi az, ami annyira fontos júniusban? Ne törődj vele! Te ravasz róka, mondta meghökkenten az asszony. Margaret az oka, igaz? Az a kis baráti beszélgetés csekverszben a múlt vasárna. Le akarja rohanni az országot, fogadni mernék. Psst, mondta a férje, de 25 évi házasság után az asszony tudta, mikor hibázik rá az igazságra. Amikor fölpillantott, a lányuk Emma állt az ajtóban. Mész is, drágán! Igen, mondta a lány, szevasztok. Emma Lockwood 19 éves volt, szakos egyetemista, és igazi ifjúi lelkesedéssel pártolta a radikális politikát. Gyűrölte az apja politikai nézeteit, és a maga életmódjával próbált tiltakozni ellenük. Szülei toleráns bosszúságára soha nem hiányzott egyetlen antinukleáris tüntetéstől sem. Személyes tiltakozásának egyik formája volt az is, hogy lefeküdt Simon Devinnel, azzal a műszaki főiskolai tanárral, akivel egy tüntetésen találkozott. A férfi nem volt jó szerető, mégis meghódította a lány tüzes trockizmusával és szenvedélyes gyűlöletével a burzsóázia iránt, amelyben mindenkit besorolt, akinek a nézetei eltértek az övétől. Akik viszont még a burzsóáknál is jobban tudtak vele vitatkozni, azokat lefasisztázta. Ennek a férfinek mondta el a kislakásában a lány azt, amit a szülei szobájának ajtajában hallott rekerizés közben. De tagja volt számos forradalmi diákcsoportnak, és cikkeket írt fölötté szenvedélyes hangú, ám kis példányszámban megjelenő szélcső balodali lakokba. Két nappal később továbbadta az Emma Lopultól hallott plegykát egy megbeszélésen, amely kis broszúra szerkesztőjének, amelynek éppen cikket írt, és amelyben fölszólított minden szerető autógyári munkást Kóliba, hogy rombolják le a futószalagot, mert elbocsátották az egyik társukat, lopásért. A szerkesztő azt mondta Devinnek, hogy a plegyka nem elegendő ahhoz, hogy cikk szülessen belőle, de meg fogja beszélni a kollégáival. Devin pedig hallgasson. Devin távozása után a szerkesztő valóban megbeszélte a dolgot egyik kollégájával, pontosabban az összekötőjével, az pedig továbbadta a megbízónak a rezidentúrára, a szovjet nagykevetsége. Március 10-én a hír eljutott Moszkvába. Devin föl lett volna háborodva. Mint trocki azonnali világforradalmának lelkes híve gyűrölte Moszkvát, és mindazt, amit Moszkva képviselt. Sir Nigel örvint megrendítette a fölfedezés, hogy a brit kormányban működő, fontos kém gazdája délafrikai diplomata, és az egyetlen lehetséges megoldást választotta azt, hogy közvetlenül megkeresi a délafrikai afrikai nemzeti hírszerzést, és magyarázatot kért tőlük. A brit SCS és a délafrikai afrikai NIS, csak úgy, mint előtte a BOSZ közötti kapcsolat, a diplomácia nyelvén nem létezőnek neveztetne mindkét országban. Holott az egymástól karnyújtásnyira lévő kifejezés igazságosabb volna. A kapcsolat létezik, ám politikai okokból igen bonyolult. Az egymást követő brit kormányok, a munkáspártiak még jobban, mint a konzervatívok, nem helyesülték ezt a kapcsolatot az ápárthelyi politika szélesködő elutasítása miatt. Az 1964 és 1979 között fennálló munkáspárti uralom alatt mégis engedélyezték a rodéziai zavargások miatt. Harold Wilson munkáspárti miniszterelnök tudomásul vette, hogy szüksége van minden információra, Jan Smith rodéziájáról, és a legfőbb információja a dél-afrikaiaknak volt. Mire az ügy befejeződött, ismét a konzervatívok kerültek hatalomra 1979. májusában, és a kapcsolat fennmaradt, ezúttal a namíbiai és az angolai helyzet miatt. A dél-afrikaiaknak kétségtelenül jó hálózata volt mindkét országban. És a kapcsolat nem is volt egyoldalú. A brittek kapták a tippet a nyugatnémetektől, Dieter Gerhard délafrikai afrikai sorhajókapitány feleségének keletnémet kapcsolatairól, a kapitányt később le is tartóztatták, mint a szovjet blokk kémjét. A britek informálták a délafrikaiakat néhány Dél-Afrikába érkező szovjet illegálisról is, az scs nek ezekről az urakról szóló dossziéi alapján. 1967-ben volt egy kellemetlen kis csuklás, amikor a boss egyik ügynöke, egy bizonyos Norman Blackburn, aki bárfiúként dolgozott az Ámbézi Klubban, megajándékozta kegyeivel az egyik kertilányt. A Downing Street 10-ben dolgozó titkárnőket hívják így, mert szobájuk a kertre nyílik. A szerelmes Helen. Ennyi elég a nevéből, mert azóta boldog családanya átadott számos titkos dokumentumot ennek a Norman blackburn mielőtt viszonyukat felfedezték. Az ügy botrányt kavart, és attól kezdve herold Wilsonnak meggyőződésévé vált, hogyha valami elromlott, akár egy parac bedugaszolt bor, akár a gabonatermés, annak a bosz volt az oka. Ezek után a kapcsolat civilizáltabb formák közös stabilizálódott. Ezért a brittek egy rezidenst állomásosztatnak Dél-Afrikában, akiről az NIS tud, és aki rendszerint Johannesburgban lakik. A brittek nem hajtanak végre aktív akciókat dél-afrikai területen. A dél-afrikaiaknak is több emberük van a követségen, akikről az SIS tud, és néhány a követségen kívül, akiket az M15 tart szemmel. Az utóbbiaknak az a feladatú, hogy figyelemmel kísérjék a különféle délafrikai forradalmi szervezetek, az afrikai nemzeti kongresszus, a SWAPO és itt tovább londoni tevékenységét. És ameddig a dél-afrikaiak csak ezzel törődnek, békén hagyják őket. A Johannesburgi rezidens volt az, aki személyesen tárgyalt Henry Pinner tábornokkal és jelentette a főnöknek Londonban, amit az NIS feje elmondott. Sir Nigel március 10-ére összehívta a bizottságot. A nagy és jóságos pinertábornok esküszik mindenre, ami neki szent, hogy nincsen tudomása Ján maré -ról. Azt állítja, hogy Maré nem neki dolgozott, nem is dolgozott soha. Igazat, mond, kérdezte Sir Ebben a játékban erre sova lehet mérget venni, mondta Sir Nigel. De lehetséges. Például már három napja tudnia kellett volna, hogy delebleztük márért. Ha Maré az ő embere, azt is tudnia kell, hogy szörnyű bosszút állunk. Nem mozdította egyetlen itteni emberét sem, pedig ezt kellett volna tennie, ha bűnös. Akkor hát ki a fene ez a Máré? kérdezte ször Perry Jones. Piner azt mondja, azt ő legalább annyira szeretné tudni, mint mi, felelte cég. És beleegyezett a kérésembe, hogy az én nyomozóm együttműködjön az ő embereivel ebben az ügyben. Oda akarok küldeni egy embert. Most mi a helyzet Berensonnal és Máréval? kérdezte ször Anthony Plum, Hercurt aki az ötöst képviselte. Mindkettő diszkéten figyeljük, de nem tettünk lépéseket a retartóztatásuk érdekében. Nem törtünk be egyikük lakásába sem. Csak a postát és a telefont ellenőrizzük, és a figyelők is nyomukban vannak éjjel-nappal, felelte Harkers Miss. Mennyi időt akarsz, Nigel? kérdezte Pron. Tíz napot. Rendben van, de ez a végső határidő. Tíz nap múlva lecsapunk beren szóra azzal, amink van, és hozzálátunk a kár felméréshez az ő szíves vagy éppen kelletlen segítségével. Másnap Ször Nigel Irving fölhívta a Ször Bernard Hemingset a Fánham melletti otthonában, ahol az öreg betegeskedett. Bernard. Az emberet Preston. Tudom, hogy szokatlan, hogy küldhetnék valakit az enyémek közül, és itt tovább. De nekem tetszik az ő stílusa. Kölcsön a délafrikai úthoz? Ször Bernard beleegyezett. Preston a 12-13-ai éjszakai járata Johannesburgba repült. Csak már, amikor a levegőben volt, akkor értesítették Brian Harker smith -t. Harker Smith rettenetesen dühös volt, de tudta, hogy nála nagyobb hatalom adta ki a parancsot. Az Albion Bizottság 12-én este jelentkezett a főtitkárnak, aki a kutuzó prospekten lévő lakásán fogadta őket. Ha szabadna tudnom, mit hozta, kérdezte csöndesen a szovjet vezető. Krilov professzor, a bizottság elnöke, Rogov nagymesterre mutatott, aki kinyitotta és olvasni kezdte az előtte fekvő dossziét. Mint a főtitkár jelenlétében mindig, Filbi elámult és tisztelettel vegyes félelmet érzett, annyi vaderő áradt az öreg emberből. A bizottság kutató munkája idején elég volt megemlíteni a nevét, mint az utasítást adó hatalomét, és megkaptak mindent, amihez csak a Szovjetunióban hozzájuthattak, egyetlen kérdés nélkül. Mint a hatalomnak és alkalmazásának szakértője, Filbi csodálta azt a gátlástalan és ravasz módot, ahogyan a főtitkár abszolút hatalmat gyakorolt az élet minden területén a Szovjetunióban. Évekkel korábban, amikor megkapta a KGB elnök jelentős hatalommal járó székét, nem Brezsnyev jelöltje volt, hanem a politbűró titkos király csinálójáé, Mihály Szuszlové, a pártideológusé. ideológusé. Élve a hivatalatta alatt függetlensége és személyi mafiájától, Biztosította, hogy a KGB sohasem vált Brezsnyev Jámbor eszközévé. Amikor 1982. májusában Szuszlov már nem élt, Brezsnyev Haldoklott otthagyta a KGB-t és visszatért a Központi Bizottságba, nem követte el ugyanezt a hibát. A KGB elnöki posztján jó emberét Fedocsuk tábornokot hagyta maga mögött. A a párton belülről erősítette meg a helyét a Központi Bizottságban, aztán átviselte a rövid átmeneti irákat elkerülhetetlen megválasztásáig. Előtörése hónapjai alatt sorra vette a hatalmi központokat, a pártot, a fegyveres erőket, a KGB-t és a belügyminisztériumot. Minthogy minden ütőkártya kezében volt, senki sem mert szembeszegülni vele, vagy összeesküdni ellene. Készítettünk egy tervet főditkárelvtárs. Dr. Rogov még maguk között is a hivatalos megszólítást használta. Olyan konkrét terv, olyan aktív intézkedés ez, amely úgy destabilizálna a brit népet, hogy ahhoz képest a Sarajevoi merénylet vagy a rejzták felgyújtása jelentéktelen ügynek számít. Az aurora terv adtuk neki. Egy órába telt, amíg felolvasta a részleteket. Néha fölpillantott, hogy lássa a reakciót, ám a főtitkár sokkal jelentősebb sakjátékban volt nagymester, és az arca kifejezéstelen maradt. Dr. Rogó végül befejezte. Csönd volt, vártak. Vannak kockázatos pontjai, mondta csöndesen a főtitkár. Miféle garancia van rá, hogy nem fog visszalőni, mint ahogy, mint ahogy néhány más akciónál előfordult. Nem mondta ki a szót, de mindannyian tudták, hogy mire gondol. A KGB-nél töltött utolsó évében komoly csapást jelentett neki a Vojtida ügy kudarca. Három év betelt, amíg a lárma és a vádaskodás elült, és az ügy olyan világra szóló nyilvánosságot kapott, ami erre a Szovjetuniónak semmi szüksége sem volt. 1981 kora a bolgár titkos szolgálat jelentette, hogy a nyugat-németországi törökök között dolgozó emberei fura halat fogtak ki. Nemzeti, kulturális és történelmi okokból a bolgárok, Oroszország leghűségesebb és legszolgorelkűbb csatlósai, fölöttébb nagy érdeklődést tanúsítanak Törökország és a törökek iránt. A fickó, akit kiszúrtak, egy elkötelezett terrorista bérgyilkos volt, akit szélső baroldaliak képesztek ki Libanonban, gyilkolt a szélső jobboldali szürke farkasoknak Törökországban. Megszökött a börtönből, és nyugat Németországba ment. Az volt benne a különös, hogy egy mániája volt, megölni a pápát. Dobják-e vissza a Mehmet Ali akcát a tengerbe, vagy adjanak neki pénzt, papírokat és fegyvert, és engedjék az útjára? Normális körülmények között a KGB a szokásos óvatos választ adta volna, őjétek meg. Csak hogy a körülmények nem voltak normálisak. Karol Vojtila a világ első lengyel pápája komoly fenyegetést jelentett. Lengyelország háborba. A kommunista hatalmat közeli megdöntéssel fenyegette a másként gondolkodó szolidaritás mozgalom. A másként gondolkodó Vojtila egyszer már hazalátogatott Lengyelországba, és ennek szovjet szempontból katasztrofális következményei lettek. A pápát meg kellett állítani, vagy le kellett járatni. A KGB azt felelte a bolgároknak, csináljátok, de mi nem akarunk tudni róla. 1981 májusában Akca megkapta a pénzt, a hamis papírokat és a fegyvert elvitték Rómába, megmutatták neki a helyes útirányt és a kiszemelt áldozatot. Tisztelettel nem hinném, hogy a kettőt össze lehetne hasonlítani, mondta Doktor Rogov, aki az Aurora terv legfőbb kitalálója volt, és így készen állt a megvédésére. A Vojtyla ügy háromokból vallott kudarcot. A célpont nem halt meg, a bérgyilkost élve fogták el, és ami a legrosszabb, nem volt fejlett, a helyszínen működő dezinformátorunk, aki mondjuk az olasz vagy az amerikai szélső jobb oda volna. Rengeteg hihető bizonyítéknak kellett volna a rendelkezésünkre állnia, hogy elhitessük a világgal, hogy a jobb odal bérelte föl akcát. A főtitkár úgy bólintott, mint egy öreg gyík. Itt folytatta Rogov egészen más a helyzet. Vannak segítőink és összekötőink minden szinten. A végrehajtó elsőrangú profi, aki végez magával mérlet elfognák. A tárgyi kellékek meglehetősen ártalmatlan külsevűek, és nem lehet bizonyítani, hogy a Szovjetunióban készültek. A végrehajtó tiszt nem élheti túl a terv végrehajtását. És van számos altervünk, amelyek segítségével az egészet szilárdan és meggyőzően az amerikaiakra kenhetjük. A főtitkár most Márcsenkó tábornokhoz fordult. Beválik kérdezte. A bizottság három tagja kínosan érezte magát. Jobb lett volna tudniuk a főtitkár véleményét, és azért reagálni. De ő semmit sem árult el. Márcsenkó levegőt vett és bólintott. Keresztül vihető mondta. Szerintem mindegy tíz-tizenhat hónap kell a megvalósításához. Ezedes a kérdezte a főtitkár Filbit. Filbit adogva kezdett beszélni. Ha ideges volt, mindig dadogott. Ami a kockázatot illeti, azt én nemigen tudom megítélni. A technikai megvalósíthatóság kérdését sem. Ami a hatását illeti, minden kétséget kizáróan rábírna az ingadozó brit szavazók több mint 10%-át arra, hogy a munkáspártra szavazzanak. Krilov professzor ellen ez Elleneznem kell. Véleményem szerint mind békhezvitelében, mind következményeiben rendkívül kockázatos. Teljes mértékben ellenkezik a negyedik jegyzőkönyv megállapodásaival. Ha pedig azokat megszegjük, valamennyien megfizethetünk érte. A főtitkár mélyen elgondolkodott, és senki sem merte megzavarni. A lehúnt szempár, mint egy öt percig mély a csillagó szemüveg mögött. Végül az öreg ember fölemelte a fejét. Ennek a tervnek nincsenek jegyzetei, magnószalagjai, vázlatai ezen a szobán kívül? Nincsenek, mondta a bizottság négy tagja. Szedjék össze a dossziékat, és adják ide nekem, mondta a főtitkár. Amikor megtörtént, szokásos monoton hangján folytatta. A terv vakmerő, őrült kalandor és hihetetlenül veszélyes jelentette ki. A bizottságot feloszlaton. Visszatérhetnek a munkájukhoz, és soha többé nem imlítik sem az Aurora tervet, sem pedig az Albion bizottságot. Még mindig az asztalt nézve ült, amikor a négy megalázott és letört ember kibotorkált. Úgy vették fel a kabátjukat és a kalapjukat, hogy kerülték egymás tekintetét, aztán a kocsijukat vezették őket. Az üres udvaron mindegyikük beszállt a maga kocsiába. Filbi a személyi volgájában várta, hogy Grigorjev sofőr beindítsa a motor, álmas csak ült. A másik három limuzín kigördült a boltivarat az udvarról az utcára. Filbi ablakát megkocogtatta valaki. Amikor letekerte, Pavlovőr nagy arcát látta. Velem jönne ezredes elvtás. Filbi megrémült. Megértette, hogy túlságosan sokat tud. Ő volt a bizottság egyetlen külföldi tagja. A főtitkár arról volt híres, hogy szereti véglegesen elvarni a szálakat. Filbi követte Pavlov az épületbe. Két perccel később ismét betessékelték a főtitkár nappaliába. Az öregember még mindig a dohányzó asztalonál ült a székében. Intett Filbinek, hogy üljön le. A brit áruló zaklatottan engedelmeskedett. Valójában mi a véleménye a tervről? kérdezte halkan a főtitkár. Filbi egy nagyot. Zseniális, szemtelen vakmerő, de nagyon hatékony, ha beválik, mondta. Brillián mondta a főtitkár. és véghez visszük. Csak hogy az én személyes irányításommal. Kizárólagosan az én akcióm lesz. Ám önt is közelről fogja érinteni. Megkérdezhetnék valamit, bátorkodott fiú? Miért éppen én? Idegen vagyok, még ha egész életemben a Szovjetuniót szolgáltam, és az életem egyharmadát itt töltöttem is. Mégis idegen vagyok. Úgy van felelte a főtitkár. És nincsen pártfogója rajtam kívül. Maga nem konspirálhat ellenem. Elbúcsúzik a feleségétől és a fiaitól, elbocsátja a sofőrjét. Az én Uszovói dálcán vendégszobájában fog lakni. Ott állítja össze azt a csapatot, amely végrehajtja az Auróla tervet. Minden hatalom a kezében lesz hozzá. Az én kb irodám közvetítésével. Személyesen nem mutatkozik. A főtitkár megnyomta az asztalon lévő csendjőt. Egész idő alatt ennek az embernek a szem előtt fog dolgozni. Azt hiszem, már ismeri. Ezzel kinyílt az ajtó. A rezdődéstelen hidegtekintető tekintetű Páplóv őrnagy álltott. Rendkívül intelligens, és még annál is Janakók mondta elismeréssel a főtitkár. Azon kívül tökéletesen hűséges. Történetesen ugyanis, ő az unoka öcsém. Amikor Philby felállt, hogy kövesse az őrnagyot, a főtitkár egy papírt nyújtott át neki. Az első főcsoport főnökség sokszorosított jelentése volt, az SzKP főtitkárának kiszignálva. Filby hitetlenkedve nézte. Igen, mondta a főtitkár, ezt tegnap kaptam. Nem áll majd a rendelkezésére a Márcsenkó tábornok említette 10-16 Úgy látszik, Mrs. hogy júniusban lépni akar. Nekünk egy héttel korábban kell lépnünk. Filby lassan engedte ki a levegőt. 1917-ben 10 nap alatt vitték végbe az orosz forradalmat. Nagy-Bitánia legnagyobb köpönyek forgatója 90 napot kapott arra, hogy garantálja a brit forradalmat.